A második lévő zuhanyfülkében csak néhány kozmetikumot tartottunk, és milyen meglepő, mindegyik levendulás volt. Korábban nem gondoltam rá, de mióta itt voltam, folyamatosan körbevett a lila színe, az apró virága, az illata. Amikor gyerek voltam, a levendula nem számított menőnek. Sőt, az asszonyok moírtásra használták, és gyerekként volt valami furcsa képzet a fejünkben, hogy ami levendula illatú, az öreg, kopott, vitt. Az idős néniket lengte körbe a levendula illat, talán pont amiatt, mert a régi ruháikat megette a moly, és néhány száraz csokorral akartak védekezni ellene. Elvégre erős határozott az aromája, millióból felismerhető. Jelenleg épp az ellenkezője a helyzet. A levendula menő lett. Van belőle gyertya, kozmetikum, szörp és Jean. Sok minden, amire nem is gondolnál, amíg nem találkozol vele. Ingyenes online tanfolyamokon tanulhatsz nyugtató hatásáról, aromaterápiás jelentőségéről. Vagy nagyon szereted, vagy utálod. Ez a két véglet van. És itt voltam én a fürdőszobában, ebben az apró boltban, és egyáltalán nem tudtam, mit gondoljak róla. Úgy tűnt, néhány nap alatt megváltoztatta az életem. Neki köszönhetően volt tető a fejem felett, még ha ez így nem is volt igaz, hiszen ezt anyának köszönhetem. De a bolt, a Lady Lavender mégiscsak a növény ihletése. Nem is tudtam, hogy Tamás szereti-e a levendulát, bár ha azt mondta a jót a babzsákon, akkor bizonyára. Jó alaposan megmostam a reggeli sportolástól megizzadt hajamat, majd a csap fölötti tükörben megnéztem a homlokomat. Hátrafésültem a szemembe lógó frufrut. A hajam tövénél lévő néhány öltés már halványodott, de még látszott, ha valaki elég közelről megnézte az arcom. Talán mindig is látszani fog. Örök mementóként ott marad, és engem mindig emlékeztetni fog arra, hogy mi történt azon az estén. Éreztem, ahogy a hideg végig fut a testemen. Megráztam magam, és visszafésültem a hajam az arcom elé. Jó lesz ez így. Úgy sem veszi észre senki. Csak én tudtam, hogy ott van. Csak az én gonosz emlékem a férfiról, akit azt hittem szeretek. Na jó, elég. Mondtam magamnak, aztán kiléptem a fürdőből. Anya négy körül ment el, bezárta a boltot és visszament tihanyba. Leginkább, azt hittem, nem akart zavarni a készülődésben. Vagy abban, hogy átgondoljam a dolgokat. előtt elment, felkiabált az emeletre. Légy szíves, ne gondolt túl, jár neked a szórakozás, csak élvezd! Anya! Megmondtam, totálisan indiszkrét. – Ja, és áthoztam néhány régi cuccodat a lakásból. Lent van a pinyóban, majd nézd át, ami meg nem kell, az dobd ki. Nem tudtam, hogy pince is van. Vajon ott mit rejteget? Egyelőre nem akartam a régi dolgokkal foglalkozni. Elég volt azt kitalálnom, hogy egy délután öt órára megbeszélt lángosozáshoz mégis mit vegyek fel. Nem mintha olyan nagy lett volna a választék. Emellett annyira ideges voltam, hogy muszáj volt valami kényelmes ruhába bújnom, hogy ne feszengjek. Igaz, egyébként is csak sátoros ünnepekre húztam szoknyát. Én olyan nadrágos lány voltam. Abban tudtam gyorsan mozogni, a gyerekek után rohanni az udvaron, és abban éreztem jól magam. Megőrültem volna egy olyan kosztümben és magas sarkóban, amilyenben Nóri járt. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg az első útakadályban hasra estem volna, vagy beleragadt volna egy kátyúba a cipőm sarka. Miután felvettem egy farmert, egy kényelmes cipőt és pólót, kiültem a bolt elé az ott lerakott kispadra. Valójában már tegnap ki akartam ülni ide nézni a város forgalmát, de aztán másként alakult a nap. Most viszont volt még fél órám, amíg Tamásra vártam. Valójában nem bántam volna, ha Laci péket is elcsípem. Kíváncsi voltam, haragszike még rám. Legutóbb, menekülésszerűen távozott, azóta nem láttam. Anya pedig nem hozta szóba, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan az ebéd is onnan jött. Sejtettem, hogy anya meglátogatta, és szerintem beszélt is vele. Érdekelt a kettejük viszonya. Igen, ezt még ki kellett derítenem, bár nem tudtam... Mennyire jó ötlet teljesen random bemenni a pékségbe és kérdőre vonni egy ismeretlen férfit. Talán Tamás ismerte. Elvégre ő is helyi. Mindent tudnak. Legnagyobb meglepetésemre azonban néhány perc bámészkodás után a sétány végében feltűnt a pasas, akire vártam. Nagy volt a nyüzsgés az utcán. Az idő kicsit beborult. És a nem rutinos turisták ilyenkor azonnal hazaindultak a strandról, mert azt hihették, esni fog. Valójában nem, csak néhány felhő rejtette el az eget. Ilyen fújdogáló szél mellett bizonyára húsz perc és megint tűz a nap. Szóval a színes labdákkal és matracokkal megpakolt strandolók papucsban caplattak hazafelé, amikor felbukkant mögöttük Tamás. Észrevett, és már messziről integetett nekem, de úgy döntöttem, megvárom. Kíváncsi voltam a terveire. Igazán nem tudtam, mi újat mutathat egy olyan helyi lánynak, mint én. Korán vagy, mondtam rossz magyarangolul. Helyesen úgy mondják, korán érkeztél, helyesbített. Yeah, whatever, feleltem neki. Éhes vagyok, és ha még nem lennék kész, – De kész vagy. És ha nem lettem volna, akkor várok. De látom, hogy te is korán vagy. – Te meg szentelen. – Te meg kacsinkatsz. – Nem is. – De. Hát, így indult az este. Azt nem tudtam, hogy húsz évvel ezelőtt is megvolta -e bennünk ez a fajta cinkosság, de most nagyon is úgy tűnt, hogy igen. Vagy talán húsz év kellett ahhoz, hogy úgy álljunk egymáshoz, amilyenek valóban vagyunk, félként. Mert sem reggel, sem délután nem voltunk azok, akik régen. Ő nem a gazdag fiú volt, én pedig nem a félárva, komoly lány. Most mi voltunk. Nem a város, nem a szüleink, nem a barátaink. Hanem mi, Éva és Tamás. Két ember akinek épp semmi veszteni valója sincs. Terveik sincsenek. Kötelezettségeik sincsenek. Csak mi vagyunk. Valahogy kérdés nélkül éreztük, hogy dolgunk van egymással. Még akkor is így volt ez, ha ez a dolog örökké elvégezetlen marad. Azt azonban mindketten éreztük, hogy megértjük egymást. Ebben a pillanatban, itt és most. Hová akarsz menni? Kérdeztem. A sárga büfébe, válaszolta. Nem volt benne biztos, hogy ezzel egyetértek. Az még megvan? Meg. És ugyanolyan ronda sárga műanyag napellenzője van, mint volt. Azt hittem már rég elporlat összedőlt, leéget, vagy bármi. A sárga büfének valójában nem volt neve. Csak annyi volt ráírva az oldalára, hogy büfé és valójában csak lángost és palacsintát árult a hatvanas évek óta. Mindig ugyanazi az egy családé volt, talán még most is. Sárgának azért neveztük, mert a falai is sárgák voltak, és a pirinyó terasz fölött lévő napellenző is sárga hullámos műanyagból volt. Egyszer ugyan szétverte egy nyári zápor, és a tulaj Béla bácsi, legalábbis aki akkor tájt vitte a boltot, csak ennyit mondott: Anyag fáradás! Aztán úgy maradt. A sárgába két dolog miatt jártunk kamaszként. Először is, mert olcsó volt. Tényleg néhány forintért lehetett inni egy szódát és enni egy kakaós palacsintát. Másodszor pedig azért, mert jóval túl volt a sétányon, a szabad strand hátsó részében, ahová tényleg csak a helyiek jártak, ha fürödni akartak. Könnyen elérhető volt biciklivel, de gyalog is, ha épp valaki a szülei elől akart bujkálni, a haverokkal sörözni vagy bármi más tenni, amit nekünk, gimiseknek egyébként nem lehetett. Mi a lányokkal sokat jártunk oda, mert általában nem volt pénzünk a menő bárokra és diszkókra. Utáltuk a főtéren lógó menőarcokat, és ha normális fiúkkal akartál beszélgetni, akkor egyedül oda mehettél. Nem emlékszem, hogy te sokat jártál volna a sárgába, mondtam elgondolkodva. Vagy rosszul emlékszem? De inkább a játékterembe mentél, meg a főtérre, a fagyizóba. Tamás lehajtotta a fejét és bólogatott. Mondjuk úgy, hogy kamaszként jobban érdekelt, hogy kint legyek a placon, mint hogy jó tegyek. A sárga büfé gasztronómiai értékei elvitathatatlanok. Ezt ugye te is elismered. Persze, de te mit keresel ott? Most, vagy húsz éve? Azt tudom, hogy húsz éve nem voltál ott, de most minek megyünk oda? Felhúzott a padról, és elindultunk. Két dolog miatt téva. Először is, mert jó a kajájuk. Most már Béla bácsi fia viszi az üzletet, de hála Istennek, sokat nem változtatott rajta. Ez szerintem egy jó érv. Bólintottam, és elindultunk a sétányon a sok turistából, fürdőzőből álló, lüktető és élő ember irányába. – És a második? – kérdeztem. – Szeretnék veled végig sétálni a félvároson. Döbbentem megálltam. – Miért? – Azért, mert tudom, hogy azon aggódsz, mit gondolnak rólunk. És szeretném, hogy lássák, barátok vagyunk, akik elmennek egyet kajálni, és roppant jól érzik egymás társaságában magukat. Ezzel elejét is venném a pletykáknak. Szóval, barátok, kár volt itt nekem aggódni, meg túlgondolni bármit. Ez nem egy randi volt, bármit is hittem. A csalódottság, ami egyébként engem is meglepet kicsit, azonnal kiülhetett az arcomra. A készülődés közben érzett izgalom, hogy picit újra nőnek, sőt, kívánatos nőnek éreztem magam, akihez egy férfi érkezik, elszállt. Pucsa módon sajnáltam. Egyben nem értettem magam. Hát végül is nem ezt akartam még? Időt. Nem attól féltem, hogy megsebez ez a sármos és kedves férfi, akibe gyerekként is szerelmes voltam. Most akkor miért érzek csalódást amiatt, hogy beszélgetni és barátkozni szeretne velem? Tamás csak féloldalt oldalt nézett rám, de azonnal észrevette. Valami rossz ott mondtam, menjünk máshová. Megráztam a fejem, és igyekeztem mosolyogni. Már mennyire sikerült. Nem, dehogy, szeretem azt a helyet. Csodás lesz nosztalgiázni, menjünk, persze. Hallottam viszont, hogy a hangom is kicsit szomorúbb lett. A következő néhány percben igyekeztem rendezni a gondolataimat. És ehhez azt tűnt a legegyszerűbb álcának, hogy felvettem a napszemüvegemet, bár ezt a borús idő nem indokolta. Én, a farmeros pólós lány napszemüvegben a sötét, esős felhők alatt. <gül> Mintha nem telt volna el húsz év. Tényleg csak a kockás flanelin hiányzott a derekamról, meg a szénfekete szemceruza. A francba is. Tamásnak pedig be állt a szája. Ahogy végig sétáltunk a sétányon, komplett idegen vezetést tartott, erre meg nem igazán volt szükség. Volt ugyan egy pár változás, néhány vendéglátóipari helyiség gazdát cserélt, de többnyire felismertem minden éttermet és üzletet. Ennek ellenére hálás voltam, hogy csacsog mellettem, és nem kellett hallgatásba burkolóznunk. Anya azt mondta délután, hogy Tamás jó fiú. Nekem pedig most minden jóságra és kedvességre szükségem van az életemben, legyen az egy régi barát vagy egy új. Csöndes vagy, jegyezte meg, amikor elértük a szabad strand bejáratát. Csak hallgattalak, és azon tűnődöm, hogy mi a legnagyobb változás, ami húsz év alatt történt a városban. Elgondolkodott ő is egy pillanatra. Talán az, hogy a régiek közül közülünk, csak kevesen laknak itt. A korábbi folyam szétszélett. Nem is tudom, hogy ki merre jár. Kevesen maradtunk, akiknek fontos a város, akik szeretnének hozzátenni valamit, vagy visszaadni. Gabi és Nóri is itt maradt, meg te is itt vagy. Hát, én nem maradtam, én inkább visszajöttem. Ha már a családom itt van. Gondoltam, tovább viszem, amit lehet. Szerencsém van, mert engem is érdekelnek az ingatlanok, mint apámat. Ha más ambícióim lettek volna, most nem lennék itt. És a bolt? Kérdeztem, és levettem a szemüvegemet. Mi van vele? Miért raktál pénzt a felújításba? Ráadásul saját tőkét. Elmosolyodott és rám nézett. Talán azon tűnődött, mennyit meséljen el az igazságból. Megkönnyítettem a dolgát. Anya nem sokat mondott, csak hogy rendes fiú vagy. Ezen meglepődött ezt mondta? – Ezt. Meg, hogy ne ítélkezzek a plegykák alapján. – Hát azt ne is! – vigyorgott. Nem akartam annyiban hagyni. Elvégre én is ott laktam, és most már ott is dolgoztam. Azt Noritól tudom, hogy az ingatlan eredetileg is a tiétek volt. Apám vette fél érekért, amikor tönkrement a játékterem. Aztán nem akart vele foglalkozni. Időnként bérbeadtuk, volt ott étterem, raktárház, ki tudja mi. Ahogy romlott az állapota, úgy vált egyre veszélyesebbé. Nem igazán láttam, hogy bármire alkalmas lehet. Aztán jött anyukád, folytatta Tamás. Nem volt üzleti terve, csak egy neve a boltnak, meg egy elképzelése, hogy minden legyen levendulás – Őszintén <gül> szólva romantikus hülyeségnek gondoltam, a féle regényes butaságnak. Tudod, tanárnő, levendula, ő megvalósítás. Anyának mindig volt egy ilyen romantikus oldala. Furcsa, hogy ezt Tamás is meglátta benne. Nem csak a vasszigorú tanárnőt, aki egyedül neveli a lányát. Mondhatnám, hogy meggyőzött a határozott érvelése, de nem ez történt. Valójában kész öngyilkosságnak tűnt, hogy hitelt vesz fel, és felújítja a boltot. Soha nem kapott volna elég pénzt, elúszott volna a lakása, a tartaléka, és ott állt volna egy félkész, bontásra ítélt boltal. Ráadásul rettegett tőle, hogy mit fog szólni hozzá. Miközben rákanyarodtunk a kitaposott ösvényre, ami a sárgához vezetett, megálltam. Picit mérges voltam anyámra, illetve nem is kicsit. Nekem egy büdös szót nem szólt az egészről. Azért nem ártott volna tudnom, hogy mi folyik itthon. Erről sokat beszélgettünk, de nem tudtam meggyőzni. Hogy mi? Veled beszélgetett erről? Mégis hogy? Szegény. Kellemetlenül érezhette magát, mert darásfészekben nyúlt. Nem tudhatta, hogy anyám ezt az egészet titokban tartotta előttem, és még mindig keveset tudok. Jó, legyintettem. Ne haragudj, nem akartam rád rontani, csak tényleg nem értem. Egy pillanat is elmagyarázom. Ne idegeskedje miatt, mert végül minden jól alakult. De előbb együnk. A sárga előtt volt egy leaszfaltozott terasz, négy-öt asztallal és székkel. Rajtunk kívül egy fiú és egy lány palacsintázott, de azon kívül üres volt a hely. Még mindig a pultnál kellett rendelni, én pedig automatikusan odaléptem. – Ezt most hagyd rám, oké? Okay? – mosolygott megint Tamás, én pedig vissza rá. – Sajtos tejfölös! – Fehérbor? fröcs. <gül> Pont így. – Oké okay, – mondta, én pedig leültem az asztalhoz. Szemben a Balatonnal, amely fölött szépen lassan tisztult az idő. Még mindig működött az időjárás előrejelző képességem. Ezt talán mindenkibe bele van kódolva, aki itt születik és él. Csak néhány perc, és megint rekkenőhőség hőség lesz. A turisták pedig visszamehetnek a partra, egy esti fürdőzésre. A strandnak ez a hátsó része tényleg olyan volt, mint húsz évvel ezelőtt. Itt nem nőttek ki a földből luxuskockák val itt nem dübörögtek a menő autókkal a gazdagok, és az egy négyzetméterre jutó fürdőzők száma is elenyésző volt. Tudtam viszont, a dolgok változnak. A városok, az emberek is. Még az is előfordul, hogy jó irányba. A nádas felé néztem, ahonnan egy fürdőző gyerekcsapat hangja hallatszott. Közben Tamás már felé igyekezett a két lángossal és a borral. Ügyes, mondtam arra célozva, hogy nem ejtett el semmit. Forró, vigyázz vele! Ahogy leült a műanyagasztalhoz, eltűnődtem, hogy miért is van itt egyedül. A gyerekeid nem járnak le? Legyintett. <gül> Mintha a fogukat húznák. Ezek a gyerekek mások, mint mi. Folyton minecraftoznak, meg online játszanak. Ha nem üvöltök rá időnként a fiamra, nem megy át a haverjaihoz. Most már ott tartunk, hogy mindegyik a saját szobájában nyomkod valamit. Ijesztő. Az. Még közben ha esetleg lejönnek a nagyapjukhoz ide a szörnyűséges Balatonpartra, tökéletesen jól elvannak a röpi pályán meg a strandon. Két pofára tömik a kolbászos szendvicset, barna a nyakuk a naptól és boldogok. De miért kell ezért velük veszekednem? Franz sem érti. Belekortyoltam a borba. Valójában szörnyen savanyú volt, de jól esett. Melegem volt. Talán megviselte őket a vállás, mondtam félénken. Az mindenkit megviselt, nézett rám szomorúan. Én is csak most kezdem felfogni, hogy valamerre haladnom kéne az életemmel. Bocs, nem akarlak ezzel terhelni. Semmi baj. Vagy ez, vagy a bolt, vagy az én szörnyű kapcsolatom Johnnal. Választhatsz témát. Tudom, hogy aggódsz a bolt miatt, mert azt hiszed, hogy valami szövevényes tervem van vele, vagy ki akarom semmizni anyukádat. De hidd el, semmi ilyesmi nincs. A saját pénzem tettem bele, mert apám nem látta értelmét a cégből kivenni egy ilyen ingatlanra. Viszont nekem fontos volt. Fontos volt, hogy kész legyen hogy megmaradjon. Azért maradtam tulajdonos, mert mai napig kapok a bevételből. Hirtelen megértettem. Ez igazából kölcsön volt, és nem ajándék. Szóval, anya forgalom után tör lesz? Igen, de már majdnem nullán vagyunk. Kicsit fájerte a szívem, hogy már nem leszek benne, de ez volt a megállapodásunk. Valójában egy első lépés volt affelé, amivel tényleg foglalkozni szeretnék. És pedig felcsillant a szeme mint egy gyereknek, aki a hobbiáról mesélhet. A változatosság kedvéért nagyon üdítő volt látni egy olyan embert, akinek van szenvedély az életében. Letette a műanyag poharat és rám nézett, szeretném ha több régi épület maradna meg a sétányon. Tudom, hogy a legtöbb nem több száz éves, de gondolj bele, hogy azok is, amelyek a hatvanas években épültek, fontos darabjai a város történelmének. Valószínűleg még mindig azt látta rajtam, hogy nem vagyok meggyőzve a történetről, meg a jótékonykodásról. Jó, az is benne van, hogy néha kellett egy hely, ahol elbújhatok. Nem hazudok neked, ez is szerepet játszott abban, hogy némileg fontos volt nekem, hogy a bolt gyorsan kész legyen, vallotta be nagy nehezen Tamás. Anyám nem az a fajta, aki elfogad bármit is ingyen, mondtam tűnődve. Elég nehezen győztem meg, hogy visszafizetheti apránként. Nem igazán szokta engedni, hogy segítsenek neki. Nem, ez nekem is furcsa volt. De aztán úgy döntött, hogy nagy lelkül lesz önmagával, és megengedi magának, hogy elfogadjon az élettől egy ajándékot. Ez szép gondolat. Hosszan el is időztem Tamás arcán, amikor ezt elmondta. Nagy lelkű önmagával, és elfogadja az élet ajándékát. Ismételtem vissza. Ez egészen költői. Ugye? Csupa meglepetés vagyok, asszonyom. <gül> az biztos, mondtam kuncogva, és nagyot haraptam a lángosból. Pont olyan íze volt, mint amilyenre emlékeztem. De te vagy a művész, én csak egy építész vagyok, nézett rám. <gül> Nem vagyok én már művész, hanem boltos, az vagyok. Tényleg, ez mikor történt? Aztán azt kérdeztem tőle. Egyébként, de mikor voltál utoljára nagy lelkű magaddal? Például most. Ismét kortyolt egyet, és hátradőlt a széken. Itt ülök a Balaton partján, jó kaját eszem, és élvezem egy szép nő társaságát. Ez azért elég jó egyszer a délutánra, nem? Természetesen zavarba jöttem. Ez vajon belefér a barátságos beszélgetés kategóriájába? Aligha. Ez a férfi flörtöl velem. Néha próbált úgy tenni, mintha nem flörtölne, de azt csinálta. Így túl a harmincon, ezt már tudom. Nem voltam benne biztos, hogy ezt tudatosan csinálta-e, vagy zsigerből jött nála ez a dolog, de az biztos volt, hogy engem összezavart. Ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, a placon feltűnt Gabi barátnőm. Egy kicsit ziláltan közeledett, telefon a fülén, vállán hatalmas táska, már messziről integetett, de a mozdulatai sietősek, kapkodóak voltak. Évukám, nem maradok, nem ülök le. Viszem a vacsorát a kölyköknek, mert az a hülye férjem most szólt ide, hogy elfelejtett bevásárolni, én meg egész nap takarítottam meg, a gyereket gardíroztam, szóval... Elvagytok, minden oké, okay? nézett előbrám majd Tamásra. Nem tudtam, milyen választ vár. Elvoltunk, persze. Minden rendben. Nyugtattam meg. Akkor jó, Tomikám, megnéztem a terveket a szállóra, szerintem jó lesz, de még számolnom kell néhány dolgot. Ráér jövő héten? Most viszont én voltam, aki értetlenül nézett. Rá, persze, ma voltam kinn, amúgy is lassabban haladnak, mint gondoltam felelte neki Tamás. Jó, persze, nem felejtettem el Gabi rám nézett. Bedolgozom neki otthonról, de már mondtam, nem? Hm? Szerintem nem. Feleltem gyanúsan. N nem? Biztos? Húzta össze a szemét. Nem, nem mondtad. Mindegy, rohanok, drágáim. Évukám, holnap prosecco vagy szombaton? Hívj, Ó, már megint csöreg ez az Isten verte. Na, sziasztok! Ezzel elrabogott. A teljes környezetemet beháloztad, mondta Markan. Na, azért ez nem rólad szól. Vigyorgott. Gabi remek könyvelő, és nagyon jók a költségcsökkentési tervei. Egy pazarlás, hogy otthon ül a gyerekekkel. Bólintottam, és csendben néztem a vizet. Akkor örülök, hogy munkát adsz neki. Bár elég ziláltnak tűnik. Három gyerekkel viccesz, még két gyerek is sok, nemhogy három. Kicsit féltem tőle, hogy most jön a kérdés, nekem mikor lesz, vagy miért nincs. Megelőztem. Nekem nem lehet gyerekem. Már évek óta lemondtam róla. Visszagondolva nem is baj, hogy nem született Johntól. Sokkal nehezebb lett volna a szakítás. De szerettél volna? Hú, hát persze, mindennél jobban. Feleltem és felnéztem az égre. De nem adatott meg. Ez van. Nem kaphatsz meg mindent. Nem, ez igaz, bólintott. Az utolsó falatot is eltüntettem, aztán elismerően csettintettem a nyelvemmel. <gül> ez elég jó volt, viszont mozdulni sem tudok. Még egy fröccs? kérdezte Tamás a pult felé biccentve. Jöhet.